Двері ти вирішив штовхнути ногою, так воно безперечно елегантніше. Але ніхто у конференц-залі не звернув ані найменшої уваги на цей вибрик. Ти увійшов, блазень-блазним, нікому не потрібний у своєму довгому плащі. Уся потойбічна публіка в масках була саме заслухана в якусь доповідь, виголошувано з заляпаною кров'ю і фекаліями, Підсвіченої знизу свічками трибуни. Доповідь виголошував напрочуд хвацький інкогніто, що за старим кримінальним звичаєм вирішив натягнути на голову чорну капронову панчоху з єдиним розрізом для рота. Загалі ж у залі панувала атмосфера напівтемряви. Стільці були розташовані амфітеатром і, здається, оберталися довкола висвічених трибун і президії. Стіни залу оберталися теж, правда, у протилежний бік, щоб у присутніх часом не помакітрилося в головах. І на тих рухомих стінах періодично виникали зображення всіляких рідкісних об'єктів, ніби в китайському театрі тіней, Пропливали зруйновані будівлі, шибениці, танки, відривалися від землі штучні супутники, полчища комбайнів нагадували стада до історичних гігантів. Пахло чимось напіврозкладеним, але й кон'яком пахло. Тим часом рот доповідача, що був усього лише заглибиною в чорній панчосі, забивав у рухомий простір залу свяхи гострих зубатих фраз. І цей рот говорив приблизно таке. «Мусимо визнати, що ми на порозі катастрофи. Повторюю, на порозі». Чи маємо шанси для її відвернення? Чи можна ще врятувати нашу велику спадщину? Скільки для цього треба зусиль, вогню, крові, металу? Ось те коло питань, що всіх нас не в жарт пече. Минулися ті повільні часи, коли ми могли дозволити собі відступи, пом'якшення, амністії, розпруження, розрідження. Нині альтернатив не маємо. Тобто ще маємо, але це вже остання з можливих альтернатив Бути чи не бути. Бути великій державі чи не бути. Бути великій державі чи бути великому хаосу. Ієрархії чи анархії. Стрункості наших ідей вороги протиставили свист і гулюкання. Розвалюється фактично все. Тріщать по швах святині і танки. армія вже не здатна виконувати накази пращурів. Вона симулює. Вона бридиться вбивати. Це вже не армія. Це велике збіговисько педерастів і пацифістів, що зрештою одне й теж. Мусимо визнати, у нас нині армії нема. Нема, однак... «Чи випливає з цього неминучість найбільшої катастрофи?» «Ні!» Ти присів на одне з вільних крісел поблизу проходу і почав обертатися разом з усім амфітеатром. «Як добре, що ти вже встиг усе виблювати!» Тепер ти міг зосередитися на всьому іншому. Зловісні тіні повзли довкола залу. То були відрубані голови, язики шпилі помпезних будівель, націлені ракети. Затемнена публіка слухала промовця вперто і заангажовано. Цілякі діди-морози, пірати, індіанці, опричники, мухомори, розбійники, алкоголіки та інші казкові створіння. Проте найбільше було різної звірні, з хоботами, рилами, пащеками, хвостами і ратицями. Часом це нагадувало святковий ранок, Перевдяганнями у дитячому садку Або в школі для розумово відсталих Президія зборища сиділа праворуч від трибуни Їх було семеро І всіх ти упізнав Першим кидався в очі високий і кістлявий негідник Замаскований під Івана Грозного Раз у раз трусив він своєю татарською борідкою Та немитими патлами Прислухаючись до чергового цвяха з вуст чорної панчохи. Враження від нього було взагалі таке, наче він щойно забив свого сина. Наступним був хтось, хто вирішив сделать життя своє з товаріща Дзержинського. Борідка його була не менш цапиною, ніж в Івана Грозного. Парадоксально, але від пам'ятникового Фелікса Дон цей присутній у президії, відрізнявся тим, що був грубеньким і низеньким, таким собі кабаритовим солістом не першої свіжості. Поруч із Дзержинським міг сидіти тільки Ленін. Так воно й було. Проте і тут не обійшлося без деякої кумедності. Справа в тому, що Ілліч мав на голові незвичного хрестоматійного картузика, котрий так наближав його імідж до робітничо-селянських мас, а корону Російської імперії з усією візантійською її надутістю, щоправда, виготовлену з пап'ємаше. Ні в чому іншому корона не поступалася перед справжньою. Далі був Мінін і Пожарський. Двоголовий тип у стилізованому під 17 століття одязі, який частково сидів у кріслі, а частково стояв поруч, обійнявши рукою плече сидячого. Невідомо, чого більше було в цій людині – воєводи чи купця, шляхетства чи міщанства. Генералісимус Суворов, септотип, замаскований під нього, натомість був, як і в житті, хворобливо-вертлявим і нетерплячим. Складалося враження, що він сидить на розпеченій до іскор плиті або на цвяхах, забитих промовцем у чорній панчосі. Увесь час потирав руки, відверто дерев'яні, до того ж не дбало обточені, і перебивав доповідача недоречними питаннями. Очевидною перлиною всієї президії була дебела пані в образі імператриці Катерини Другої, Шати, в яких перебувало її повнокровне заяложене тіло, являли собою середній стилізаційний гібрид поміж бальною сукнею часів рококо, та банальною нічною сорочкою часів модерну. Усім була б гарна ця імпровізована Катерина II, якби не пітніла так щедро, особливо ноги. Вони в неї, здається, мали властивість пухнути. Очевидь, це були наслідки бурхливої двірцевої молодості. Останнім у цьому ланцюгу великих був один зі скляним оком. Зрештою, це міг бути і справжній Анатолій Іванович, загримований під себе самого, щоб ніхто з присутніх не подумав, ніби це справді він. Створювалося навіть таке враження, що це він усім тут керує. Напевно, був тіньовим головуючим у цьому царстві тіней. Підсвічені знизу члени президії скидались на великі гральні карти. Висмикнуті з якоїсь магічної колоди пройдисвіта. Тільки от гра велася на життя і смерть. Так тобі, принаймні, здавалося. Доповідач у чорній панчосі тим часом робив своє. Точніше, робив його рот. Мусимо пригадати. Критичні хвилини нам завше ставала у пригоді хірургія. Великі майстри державної справи не спинялися перед видаленням найкровоточивіших шматків м'яса. Коли йшлося про майбутнє, слід було різати, хоч би чого це коштувало. Історія нас із вами – це історія безжальної хірургії. Ви бачили, як скинуті у підвали іпатіївського дому корчилися під багнетами виконавців цар Микола ІІ та вся його родина? А це було не що інше, як видалення мигдалин, бо держава мусила жити далі. Гемофільний цар уже не встигав за нею. Нині маємо щось подібне. Слід розтяти це хворе тіло із середини. Розпустити всіх по домівках. Опустити завісу. Ми подаруємо всім їхню, вибачте на слові, омріяну незалежність. Ми навчимо їх перемагати у референдумах. Бо референдум це ідеальний спосіб маніпулювати людьми, залишаючи в них ілюзію, нібито вони самі вирішують свою долю. Ми навчимо їх любові до держави, а це означає до насильства, обманів і хабарів. Ми дамо їм повну свободу заганяти себе у прірву. Отже, повна даруйте незалежність для республік однак при цьому дещо зберігаємо за собою. «Як буде з Аляскою?» – завертівся на худому затку генералісимус Суворов. «Ми завжди готові стати на захист тамтешнього російськомовного населення». Не змигнувши, а може і змигнувши оком, чітко і вичерпно сказав чорна панчоха. «Не смійте забувати про Аляску!» Вереснув Суворов. «За мальчі! Ду! Шайснер, мудак!» Гримнула на генералісимуса німецькомовна Катерина II При цьому Ленін досить зловтішно захихотів, у той час як Анатолій Іванович закликав президію до послуху. «Аляска, Аляскою!» – втрутився всепроникливий Дзержинський. «Але щойно ви сказали прицікаву фразу!» «Ми дещо зберігаємо за собою, що мається на увазі?» «Майбутнє», – відповів Чорна Панчоха. «Зберігаємо за собою не так розшматоване тіло, як окремі життєздатні органи. Зберігаємо певні кабінети, комітети, утворення. Зберігаємо певну вертикальність у їхніх стосунках» і великий природний потяг до зростання, розмноження, відтворення. Найсмішніше, що ці органи – голови, руки, ноги, яйця – зненацька почнуть діяти в інтересах незалежних республік. «Справді?» – зацікавився Ленін. «У тому і сіль, що ні», – підтвердив його сумнівий рот доповідача. Насправді вони готуватимуть наше майбутнє. На чолі новоспечених, пардон, незалежних урядів виникнуть апробовані нами і нами ж призначені виконавці. Хаос породжуватиме хаос. Там, де це неможливо, до влади прийдуть просто в виблятки. Або політичні проститутки Володимири Іллічу. Або зрештою просто нікчеме. Усе потоне в сірятині, в нудоті, в підлості. Велика ентропійна хвиля, що розірвала велику імперію, рознесе вщент і незалежні, перепрошую, державки. Усе це виглядатиме надто карикатурно. Ці призначені нами президенти, ці закуплені нами парламенти, ці прикордонні конфлікти шиїтів із сунітами, Католиків з кришнаїтами, а православних – з дзен-буддистами. Ці героїчні спроби західних банкірів навчити божевільних свободі. Ці голодні міжусобиці, бунти і страйки. Ця індустрія церков і борделів. Великий непотріб указів, конституцій та декларацій. І тотальний смітник. Ні, багато незалежних смітників на чолі з недолугими маріонетками. Ось наша програма дій, де далі частіше і частіше озиратимуться народи назад і бачитимуть у своїх обманутих візіях велику державу, космічну, вогнисту, широку, тисячолітню. Де далі гірше і гірше виглядатиме у порівнянні з нею ота, дозвольте, незалежність. Сама ідея чогось подібного виявиться навіки обісраною, підказав Іван Грозний. Дякую. Щось подібне і я хотів сказати, чемно погодився доповідач. І тоді всі вони, я маю на увазі народи, знову захочуть її держави, адже все втікатиме, як морський пісок, адже все валитиметься. Великий звіринець запанує навколо, і жодного іншого вибору. При цьому я маю на увазі вже не так політичний, економічний, як моральний вибір. Злива оплесків затопила зал. А як буде з Польщею та Фінляндією? вискочив Суворов після того, як оплески вщухли. Замовчи, старий дурний копф. Розлютилася Катерина II. Суворов поцілував їй руку, оскільки сидів поруч. спітнілу, вкриту ластовинням і пудрою руку ясної імператриці. «Усе буде гаразд», – запевняв доповідач. «Польщу ми зробимо полігоном од можа до можа, а Фінляндію зальємо горілкою. Ми скасуємо їхній сухий закон, як такий, що суперечить правам людини». Усі знову заплескали. Ленін, дрібно хихочучи, витяг з кишені камізельки механічну мишку і пустив її бігти по столу президії. Гучно ляпаючи долоною, сам же її і впіймав, і тут таки скрутив іграшкову голову. Зрештою, мишка могла бути й живою. «Це буде наше останній довічне воскресіння», – знову заговорив чорна панчоха перекриваючи хвилю оплесків та ентузіазму. Відрубані руки й ноги знову зростуться в єдине ціле. Ідея тьфу, незалежності потерпить глобальний крах і прирівняється у людській свідомості до фашизму чи навіть до сексуальних збочень. Заборонений плід імперії всім припаде до смаку. Мільйони людей тільки й чекають, щоб їх проголосили рабами, щоб їх повели на будівництво пірамід, каналів, великих мурів і великих мостів. Тільки в імперії людська одиниця знаходить сенс у своєму існуванні. Адже будь-яка імперія це велика мета, тисячолітня мета. Це підкорення світу, це комунізм, це безсмертя мумій. У мавзолеях Це сяйво сонць і правителів Це вежа, яку будують Десять тисяч років Це сила армій Це спалення відьом Це рух народів постійний Та об'єднавчий Це велике злягання народів Це поглинання менших більшими Слабших сильнішими Це пам'ятники і міфи Це ріки повернуті в спак Це торжество психіатрів «Патологоанатомів! Птахоловів! А як буде з Францією?» – в черговий раз вискочив Суворов. «Казьоль!» – заскрипіла Катерина друга. Суворов інтимно обійняв її за талію, що було добре видно навіть з останнього ряду. «У Францію ми переїдемо жити», – запевнив доповідач П'яти і шести-кімнатні помешкання з лоджіями в Парижі, Марселі та Нітці отримають представники найвищого гатунку, зокрема учасники сьогоднішнього симпозіуму. Куди подіти французів? крізь оплески долетіло з амфітеатру. Депортуємо в пустелю Гобі! не поліз за словом у кишеню чорна панчоха. Можу принагідно зупинитися на проблемі депортацій? Оскільки це буде чи не найважливішим чинником нашої внутрішньої і зовнішньої політики. Здорова думка. потер руки Ленін і, витягнувши з кишені камізельки білясту цупку редьку, почав її голосно хрумкати. Отже, депортація, як відомо вам уже з нашої великої та, на жаль, запльованої. Засраною, виправив Іван Грозний. Дякую, але це не так, вклонився доповідач, нашої героїчної історії. Депортація є причудовим засобом на будь-які національні проблеми. Головне переселити Чукчів в Арарацьку долину, а Молдаван на землю Франца Йосифа, хоч природніше на ній почувалися б австрійці. Крім того, пропонується здійснити кілька безпосередніх обмінів місцями компактного проживання – литовців із в'єтнамцями, швейцарців із китайцями, а угорців з уйгурами. Силяко підтримуючи ідеї великого переселення, ми досягнемо виведення цілком нових і химерних націй та народностей з настільки покрученими назвами, що вони самі будуть їх соромитися. Росіяків, укралійців, кареломінгрелів, чербословатів, румунголів, нідербайджанців, швеків, гредів, французбеків, білошвабів, швабів жиздоболів франків жездоболів та тибетських русинів. «А як буде з Ізраїлем?» – підскочив по-кавалерійський Суворов передбачливо вхопивши Катерину II за цицьку. Матінка, імператриця, на цей раз не сказала нічого, здивована такою несамовитою жвавістю перестарілого воєначальника, а чорна панчоха знову не розгубився. З Ізраїлем ми засадимо всю його територію кавунами. І гетькою, гетькою, обов'язково гетькою, наполягав Ленін. Анатолій же Іванович... Так вдоволено закліпав своїм штучним оком, що здалося, ніби воно в нього справжнє. Бо він тішився, що недаремно зібрав цих славних людей докупи. У ложах і балконах ширився ентузіазм. Амфітеатр захопила хвиля піднесення. Доповідач виходив на завершальний ураганний акорд. «Великий розпад буде зупинено!» Великий хаос буде переможено. Велика симфонія поведе людство в тисячолітній похід. Ми захистимо наші святині непролазними хащами повзучих рослин і бойової техніки. Це буде єдиний оркестр тотального послуху, і, Топовідач на хвильку затнувся. І цього вистачило, щоб Мінін і Пожарський, котрий досі виглядав майже неживим, Дуетом поставив питання «А хто? А хто буде найголовнішим?» «Народ!» – упевнено відрубав чорна панчоха, і всі зареготали. Тобі знову робилося гірше і гірше, фон Еф. Це невпинне кружляння залу разом із ложами і балконами, разом зі стінами. Ці процесії мамонтів, хвости комет і відчекрижені гігантські геніталії, тінями спроєктовані у простір над тобою. Цей галас звіроподібних масок усе вдавлювало тебе в поверхню стільця, позбавляло волі і розуміння. Здавалося, що голова на силу пригвинчена до плечей, от-от зірветься з них і покотиться під ноги Президії – останнє вкриваючи все на світі чорною піною безсилих прокльонів. І коли хтось, підсівши до тебе, за пані брата ляснув тебе долоною по коліну, ти вирішив, що це, як і все інше, тільки галюцинація. Однак у твоє вухо поліз досить уже знайомий, безбарвний голос. Ну, як враження Вільгельмовичу? «Як, курва, мама, усе це вам подобається?» То був Сашко. На відміну від тутешньої публіки, був без маски. Очевидь, не мав потреби конспіруватися. Єдине, що змінив, це наклеїв тонкі аргентинські вусики. Але вони щоразу відклеювалися і висли донизу, як макаронні вироби. Сашко ледь похитувався. І взагалі мав якесь нестатутне блищання в очах. «А мені твій жарт із телефоном, страх, як сподобався», – мовив Сашко, показуючи великого пальця. «Сильно втяв. Мене після нього розжалували. Ти так на мене не зиркає, я, курва мама, теж українець. І трохи випив собі. Може з горя, а може з радості. Кому яке діло?» Та ти не відвертайся, не грай варіата, ніби ти, не ти. Я тебе відразу впізнав, Вільгельмовичу, бо тільки ти міг одягнутися блазнем. Що гадаєш, мало я твою стилістику вивчав? Та я всі рецензії на тебе знаю на пам'ять. Обіжаєш, курива мама». І Сашко ображено засопів, як то звичайно роблять п'яні люди. «Ні, але файно ти з тим телефоном приколов!» – знову забулькав через хвилину. «І зі щурами! Повний абзац! Курва, мама!» «І що тепер буде?» – запитав ти. «Життя триває, братику», – відповів Сашко. «Хоч мене в ньому і розжалували». «Знаєш, старий, я тепер капітан!» А життя триває, йохханий бабай, і ніхто йому нічого не зробить, навіть оці мудодзвони, яких ми тут з понтом охороняємо. Вибач, я трохи вмазав сьогодні. «Сьогодні!» – турував йому доповідач, котрий, здається, ніяк не міг кінчити. «Сьогодні! Наше майбутнє починається вже сьогодні, якщо ми беремо на себе відповідальність». Якщо ми хочемо рятувати ідею, державу, вертикаль, стрункість, якщо це так, то вже зараз, сьогодні, не зволікаючи ані хвилини, ми повинні... Але не всі його слова було добре чути. Зал реагував дедалі голосніше. До того ж заважало Сашкове супіння. «Прийшов мене арештувати?» – запитав ти його. «Життя триває», – відповів Сашко. «Дерева цвітуть, парубки бігають за дівчатами. Але, слухай, як ти замочив за тим телефоном, весь атас!» «Тішуся, що тобі сподобалося», – скромно знизав ти плечима. «Боже, як болить голова! Як болить усе на світі! Чи існує хоч якийсь вихід?» Немає міста без дверей, процитував Сашко. Мені доручено вбити тебе. І тоді тебе поновлять у званні? Можливо. Однак не це головне. Головне, щоб я тебе вбив. І це для мене єдиний спосіб вийти звідси. Існує ще один. Сашко хитро і багатозначно підкрутив обвислий вусик. Але ти про мене погано не думай, брате. Я, може, цих кацапів не менше від тебе шаную. Тим часом піднесення у президії та в залі дійшло якогось несамовитого апогею. Чорна панчоха виголошувала справді заключні віртуозно пророчі фрази. Зібравши всі землі та всі народи, згуртувавши їх воєдино, виконаємо волю великих отців наших. Бо перевертаються вони в самотені мавзолеїв своїх від того, що нині з їхнім спадком діється. Очима тисячоліть дивиться на нас космічна місія держави. Тримаємо у своїх руках вирішальні карти для великої гри. Телефони, посади, агентів, комп'ютери, але головне – мільйони, мільярди людей, які хочуть і мріють бути рабами, які заради свого блаженного рабства вийдуть на площі та вулиці, бо немає вищої честі і вищої мрії для простого маленького чоловічка, ніж бути слухняним, саможертовним. Гордим і приниженим рабом великої, надмогутньої, пірамідальної, підзоряної імперії, що рухатиметься невпинно все далі на захід, руйнуючи їхні земельні ділянки та котеджі, автобуси і телефонні будки, увесь цей гріховно розпусний добробут анархічної людської одиниці, в ім'я наших золотосяйних. Момій, як болить голова, повторив ти, аж прищулившись від реву овації. Яка жахлива пишномовність, як багато слів з великої літери. Треба щось робити, якось попередити хлопців. Попередити хлопців, дихнув перегаром Сашко, а більше ти неспроможний? Розумієш, я давно вже не писав віршів, ані рядка. Ну, та ти, ти, ти знаєш про це. Що ти маєш на увазі, коли вимагаєш від мене чогось більшого? Існує ще один вихід, але це мусить бути вчинок. Це мусить бути страшний, кривавий вчинок. Море крові, ясно? Терористичний акт, курва мама. Ось що я маю на увазі. Я не терорист. Ха! Вибухнув Сашко. Іншого я й не сподівався. Він не терорист. Він взагалі ніхто. Я не можу вбити людину, винувато пояснив ти. Із задоволенням убив би, але не можу. Ну тоді все станеться так, як змалював отой у чорній панчосі. Розчаровано зітхнув Сашко. Біда твоя в тім, Артурчику, дозволь тебе так іноді називати, що ти завжди прагнув ухилитися. З межових ситуацій робив опередку. І виживав, завжди виживав. Однак на цей раз тобі не ухилитися, бо нам набридло за тобою спостерігати. Якоюсь мірою ти задалеко вліз і виберешся звідси лише ціною свого виживання. Хто ти такий? Ніхто не знає про себе, хто він такий. Але цю штуку з телефоном ти перестань уже зі своїм телефоном і не смій мене називати отим паскудним іменем. Ова. А що буде? Називав і називатиму. І нічого ти не вдієш, бо ти не можеш діяти. Так боїшся гріхів, що грішиш на кожному кроці, курва. Треба. Треба щось робити, подумав ти. А я справді так подумав. Бо голова в мене дзвеніла шалено. І вся президія бурхливо святкувала з приводу завершення промови. А ти пав чорній панчосі якісь здоровила в масках червоноармійців, виносили з-за трибуни на руках. Патьоки гімна і крові стікали до підніжжя трибуни. І від усіх цих кнурів, дідів-морозів, піратів, крокодилів, кентаврів та комісарів аж мерехтіло в очах. І Ленін підкидав до гори корону Російської імперії з пап'ємаше, а Іван Грозний витинав якийсь липкий фокстрот у парі з маленьким Грубасом Дзержинським, скляне око Анатолія Івановича, переможно світилося і навіть плакало від зворушення. Суворов цілувався з дупою Катерини II, тільки Мінін і Пожарський заставався незворушним, бо це була всього лише копія пам'ятника з Красної площі. А може і сам пам'ятник, притарабанений сюди з невідомою патріотичною метою. І тоді ти подумав, що врешті усе залежить лише від тебе. Що ти єдиний, кому випала така нагода. Що іншого виходу на гору все одно нема. Та й чи потрібен вихід обов'язково на гору? Куди завгодно. Аби тільки звідси, бо надто вже голова болить. «Учинок, Артурчику! Вчинок!» – прошелестів поруч Сашко, відпльовуючись від власного вуса. «Ти помолишся за мене?» – у відповідь він тільки зареготав. «Реготав усім тілом», – відкинувши голову назад. Ти сягнув рукою під його розтібнутий піджак. Спітніла сорочка, складки жиру Наталії. Пістолет був удома, там, де завжди вони його носять, у фільмах. Невже? Сашко перервав регіт на недоспіваній півноті і недовірливо втупився у тебе. Зараз будеш мати вчинок, сказав ти ховаючи пістолет у простору кишеню плаща. Знаєш, як ним користуватися? Стріляв колись по мішенях на курсах офіцерів запасу. Відповів ти і рушив проходом поміж стільцями вниз, ближче до президії. Але згадавши про торбу, повернувся. Узяв її і знову пошкандибав. Хочу, щоб моя торба була при мені в таку хвилину. Хочу, щоб моя душа була при мені. Щоб моя порожнеча була при мені. Сходинки втікали тобі з-під ніг. Зал обертався. Амфітеатр їхав. Іноді ти ловився вільною рукою за бильце стільця, за рило або за півнячий гребінь чергової маски. З балконів злітали вигуки, але то було щось інше, ніж досі. Щось там діялося нове, якась метушня, паніка, колотнеча. Хоч унизу ще ніхто не звертав на неї уваги. Ти зупинився. Підняв догори руку. «Увага!» – сказав голосно, як міг. Але тобі здалося, що дуже тихо. Однак невидимі механізми завмерли. Таємні осі перестали обертатися. Стільці й балкони спинилися, іржаво ржаво скриготнувши при гальмуванні. У залі запала тиша. Тільки згори, з балконів падали дедалі пронизливіші зойки. Але в напівтемряві не було видно, що там діється. Можливо, викрили провокатора і тепер копають його по ребрах. Це не зупинило тебе. Увага! Ще раз почав ти, водночас дивуючись, що людський голос може так тремтіти. Я хочу сказати, що в мене дуже болить голова. Просто я мав сьогодні дурнуватий день. Ні, не те я хотів сказати. Президія слухала тебе. Зблизька, вони були не такими вже й схожими на тих персонажів, яких уособлювали. Вимальовувалося щось інше, поважне, ніяк не карикатурне. Очі, можливо. А може все це тобі привиджувалося блазню червоною картоплиною замість носа? Я хочу сказати, ще раз почав ти, що мені ще ніколи не доводилося когось убивати. Навіть домашніх тварин. Так уже сталося. Тому прошу вибачити, коли щось небудь зроблю не так. Але іншого виходу не маю. Роблю це так само в ім'я вашого ж народу, якому зичу тільки добра. Хтось позаду виразно кашлянув, здається, Сашко. Шаную велику російську літературу, гуманістичні традиції. Богоносійство, богошукацтво, богоошуканство. І, незважаючи на це, зроблю те, що зроблю тобто ні, не іменем жодного з народів і не в ім'я якогось одного народу своїм власним іменем. Надто вже голова болить, і треба з усім цим зав'язувати. Ще раз увага. Я постараюсь якнайшвидше. Промови, звичайно, не вийшло. Але постріли свого пістолета залунали рівно і впевнено. Ти постановив прикінчити їх усіх. Методично і послідовно. Куля за кулею. Постріл за пострілом. Тіло за тілом. Пам'ятаючи, що надто багато часу в тебе немає, і права на промах немає теж Ти стріляв напрочуд влучно А з балконів усе летіли жахні прокляття і зойки Ти стріляв як відмінник бойової підготовки Прекрасний у своїй нещадності А з балконів і лоджій Та й просто зі стін, де спинився великий імперський похід тіней Стрибали на перелякані голови і шиї партеру Здоровенні стратегічні щури богинні захланні, випущені за твоїм же наказом. Ти поклав усю президію, хоча крові не було ані краплі. Тільки випріла тирса, сипалася з їхніх прострелених дерев'яних рудей і черепів, і безгучно кліпали механічні очі. І вони падали один по одному, згідно з послідовністю твоїх пострілів. Манекени, як виявилося. І тоді лише ти зрозумів, що так нажахало тебе в них, коли ти підійшов ближче. А налякало мене те, що то були символи. Вони лежали довкола столу президії, всі як один, включно з розповзлою Катериною, і тільки пам'ятник Мініну і Пожарському залишався на місці. Здекого ще зсипалася на підлогу тирса, з декого вилазили таргани або всілякі штучні тельбухи. Усе це виглядало доволі гидко. Ти озирнувся. Щури хазяйнували у конференц-залі, вмить роздираючи на клапті тих, кого їм вдавалося наздогнати. Біля дверей скупчилися десятки масок, які заважали одній одним, штовхалися ліктями і фалосами, дерлися кіхтями, топталися копитами, лізли до виходу, хоча виходу ніякого не було, і двері виявилися просто намальованими. Ти звернув увагу, як один із найбільших щурів, щуриний цар, ієрарх завбільшки так із добрячого псиська, шматував якогось невдаху у чорній панчосі. Проте, чи був це недавній доповідач, ти роздивитися не зміг, бо замість рота він мав уже тільки чорну яму, з якої бухала на сходи важка і густа рідина. Сашко незворушно сидів посеред залу. Щось мав над собою, який легенький ореол, чи хто його знає що. Пильно дивився на тебе поглядом майора, розжалуваного в капітани. А може поглядом неземної любові? Хто він такий? Ангел-охоронець, суворий і вимогливий, трохи п'яний. Чи не вологий від поту, шорсткий болючий крила ховає під цивільною оболонкою? Чи не посланець він Бога, того самого, що про нього ти іноді зле думав, але ніколи не переставав у нього вірити? Саме час про нього згадати. Саме час. Тобі залишилося скинути маску блазня, а тоді влучити собі у праву скроню. Принаймні з тебе не посиплеться, Тирса. Адже ти справжній, адже ти не манекен, Отто. Адже іншого виходу звідси немає. Неозброєний ангел з порожньою кобурою при боці вже повис над тобою. Прощавайте всіх, хто чекав на мене. Зрештою, я написав кілька незлих віршів і взагалі був не таким уже і поганим хлопцем. Куля ввійшла у скроню. Тільки потім ти почув звук пострілу.